3D мапинг, част от проекта Скритите букви на Фундация Прочети София ще бъде прожектиран на фасадата на Националната библиотека Свети Кирил и Матоди тази вечер от 21.30 до полунощ, Дано да не вали, да не гърми, да не трещи, да не падат мълни, разбира се. А за пътуването на скритите букви пък до прага и за светлината по фасадата на най-голямата ни библиотека, сега ще говорим с Тодора Радева. Добър ден! Добър ден! Основателката на Фундация прочети София. Добър ден и на Полина Герасимова, авторката на всъщност тази визуална ферия, която ни очаква. Здравейте, Полина! Здравейте! Ами, нека да започнем от там. А, първо, къде са буквите Пейки? А, буквите п... Да. Буквите пейки се намират в Прага в момента и всъщност ние сме много щастливи, че този наш проект на фундация Прочети София, който започна през 2018 година и до сега има много така, плътен и смислен живот не само в София ми, навсякъде по света точно около най-светлият ни празник. Имаме два повода да говорим за него. Поканата от общината, от столична общината, да точно в навечерието на празника да покажем 3D мапинга, който създадохме а, като част от, от проекта. Това е една от събитията, с които общината изобщо открива празнуването на, на 24 май. А, и поканата от Българския културен институт в Прага, пейките букви да гостуват а, там. А, те са вече пристигнали разположени са в музея, литературния музей на Прага. Ще бъдат там цял месец. Разбира се с стихотворенията на поетите, които са свързани с тях. Част от тях сега за първи път преведени на чешки язик. За нашата антология ще имаме възможност на 8 юни да, го... да бъдем там, да говорим за събитието, да говорим за българската литература и за българската поезия, защото Uh, всъщност смисълът на, на целият този наш, наш проект е uh, така именно важността на, на нашата литература и изобщо на общуването през езика и за живота в езика и чрез езика. Нека малко да припомним тази символика. Всъщност, за колко пейки става дума и за колко букви става дума и защо само за тях? А, да. Ами, а, а, проектът тръгна, а, а, тръгна още през 2018. -та. А, а, а, така по идея на Кирил Златков, който заедно с нас в Прочети София а, стигнахме до, до идеята. Всъщност да откроим само тези 14 букви, които чисто графично, в, в графичен смисъл, когато е създавана Кирилицата, тя по-късно е наречена Кирилица, но когато е създавана Кирилицата, която познаваме в момента, нямата налог от гръцката и в латинската азбука, както други букви, които са в нашата азбука. Това, тези... Есть, тези букви, които остават графично уникални. Графично -уникални. А уни. Кирил Златков, всъщност е и автор на един също така уникален шрифт. Точно така, на шрифта Комета, който, е който всъщност са формата на нашите пейки и, и на нашите букви и на тези букви, които ще се видят на фасадата на библиотеката <laughs> в 3D Мапинга. Всъщност, така акцентирахме, ясно е, тези букви са създадени заради нашите характерни звуци. Ш, Ч, Ж и, и, и, и за това отривисти, твърди извуци, които не се срещат в другите славянски азбуки по същия начин. Да, да, точно така, когато се, когато се създава. Интересен факт е, че всъщност само буква Ш преминава от глаголицата в кирилицата. Марин Водаков, който беше един от авторите, свързани с пейките букви и той написа това стихотворение специално за, за буквата Ш, която в момента и в военната академия, а, така че поставихме... не сме изпратили всички а, 14 пейки в Прага, така ли да разбирам? Не, а, в, в Прага а, понякога, а, понеже, нали, а, а, а, освен проекта пътува части от пейките, но разбира се те са повод да говорим за всички и останали така. и да, да говорим и за, за нашата поезия и литература. Така, значи пейките са в пейките букви са в Прага, обаче тук остават тези виртуални букви с този уникален шрифт, които ще можем да видим още тази вечер това да. 3D мапинг представление, направено от Полина Герасимова и за това нека сега да се обърна към нея, да ви помоля а, Дора да сложите слушалките, за да чуваме и Полина. А, Полина, всъщност за вас какво беше предизвикателството, защото ние знаем, че в 3D мапинг изкуството а, с голяма лекота могат да бъдат деконструирани сгради, а, да бъдат използвани прекрасни визуални предпочитания Препратки, а, към, а, към физически обекти. А вие, доколкото, доколкото си спомням, работите само с букви, с графични знаци. Как се постига а, силна драматургия и послание, единствено и само от графични знаци. А, да, абсолютно сте права. А, всъщност, това беше един от основните проблеми, че аз а, не нямам възможност да използвам традиционните ефекти, с които се прави. Един мапинг. Просто ми се стори, че това не е подходящо за цялата стойност на този проект, който наистина много ми харесва и го познавах още преди да ме поканят да се включа в него. А, затова стигнахме до решението, че всичко ще бъде наистина около буквите, изцяло графични решения, изцяло рисувани а, текстури на сградата. Има много малко 2D анимация, почти няма 3D анимация, а, защото, както самата вие отбелязахте, на мен също ми се стори безмислено да разглобявам релеса на сградата, да изваждам прозорци, да падат колонии и така нататък. Нещо, което а, нито стил, нито смислено би се свързало с цялата идея на този прекрасен проект. Музиката е неизменна част от този визуален разказ. А малко за нея и заобщо как, какво, да, какво да очакват хората, които не са виждали тази особена композиция. Музиката е на Кан Вакан, Can, на който изключително много благодаря, че прие поканата да се включи в проекта. Както има и до всяко излъчване, тъй като ще бъдат няколко излъчвания, които ще започнат от 9.30 до 12. Последното ще е на вечерието на празника. Та между всяка прожекция ще има музика на Кан Вакан Can и Умп, като дори ще пуснем ексклюзивно премиера на тяхна нова песен, която иначе ще ще бъде пусната на 7 юли. Другото нещо, което мога да кажа, че всъщност, освен музиката, много важен компонент в изграждането на един 3D мапинг е саунд дизайна. Този саунд дизайн ние го направихам на с гласове на хора, които казват думи, започващи с въпросните букви. Цялото това нещо се превърна в една кака защото те говориха всеки един друг от друг, просто прочитаха думите си. И там нататък съм също много благодарна и на Мирослав Иванов, който цялото това нещо го объдини в ритъм. И мисля, че се получи една десет интересна, усен визуална и музикална композиция. Дора Радева иска да допълни? А, да, разбира се. Това, което също искам да кажа и текстът на Стефани Кога, който а, всъщност дава рамката на, а, на целия мапинг. А, ние, когато го създавахме, беше времето на, а, на пандемията и така посланието, което, което тогава искахме а, да предадем през този мапинг и разбира се, свързано с целия проект е, че буквите сами по себе си те са нищо, ако не, не образуват думи, думите, изречени, изреченията, смисъл, чрез който всъщност ние можем да общуваме и да бъдем заедно в нещата, които ни вълнуват. А, и някак си тогава това беше да си говорим, беше едно послание по време на пандемията, естествено, но то ми се струва, че е все по-важно и днес тази необходимост от диалог, защото 24 май трябва да е празник, който ни обединява, е поне едно нещо, да ни, да ни обединява и да, и да търсим начин да, да, да общуваме и да се разбираме. И, и, и наистина това... А, това така разви със средствата на мапинга, цялата идея и около самия проект. И заобщо цялата тази логика, концепцията за синтез между музика, текст, графични знаци, звуков дизайн, визия, плюс тези пейки поставени в градска среда като наистина утилитарен предмет, който можеш да използваш да седнеш, но и да започнеш изречение с него, изречение обърнато към някой друг е удивителна концепция, Концепция. За това много ми се иска да ви попитам и двете, наистина ли вярвате, че поезията и града са свързани и че буквите, думите могат включително да променят градската ни среда, а оттам и отношенията, включително политическите отношения между различните групови интереси, които съществуват на терен? Ами... Аз лично, не чувам полета да започва, аз лично да. вярвам в това. Всъщност, за това и, и правим а, този проект. А, наистина, в кра... поезията и градът абсолютно неразривно са свързани, в крайна сметка. А, материала за поезията се, се намира в живота около нас, в това, което е ежедневно, а през проекта ние пък се опитваме да вкараме поезията в ежедневните пътища на хората, да, да минат покрай тази пейка, да видят стихотворението или пък дори да си, да си направят нарочно среща на, на тази пейка и, и да си говорят как ако не чрез думите ще се разбираме един друг и ще се опитваме наистина да, да постигнем нещо нещо заедно. Всичко, което прави фундация Прочети София е а, така се води от, от тази идея, че литературата и изкуството са изключително важни, за да се разбираме и за да бъдем заедно. И то от 10 години на сел, всъщност. сега правите и 10 години на вълчата да, София. Да. А същия въпрос към Полина Герасимова... Да, а, аз разбира се съм съгласна с всичко казано и само бих искала да добавя, че всъщност поезията е ритъм, града също има собствен ритъм, Uh, и това беше дори, uh, като преди малко споменахме за текста, uh, текста е поетичен, той също uh, зададе собствения си ритъм към всичко останало, което се случваше и цялото това на, на между елементи, които трябваше да се обединят вече в един уникален ритъм, е всъщност uh, за мен uh, точно основата и каузата uh, на този проект за политика специално не мога, да, не мога да говоря колко това работи но със сигурност в градска среда това е нещо прекрасно, което се случва Добре и съвсем на финала, тъй като ние вчера видяхме какво прави природата и бедствието с един град, макар и столица Полина, готова ли сте вашата визуална, как да кажа, светлинна инсталация върху фасадата на библиотеката Свети, Кирил и Методи. Ако някой сега от слушателите скачи и казва тя, защо не казва два пъти Свети, когато става дума за двамата Кирил и Методи, нека да кажа да погледнат правописния речник Барон, който вече е достъпен онлайн. Напълно в на нещата е да казваме Националната библиотека Свети, Кирил и Методи и толкова. А, обаче ще се състезавате ли с мълниите, Полина? А, минахме от това вчера. Състезавахме с тях Създавахме с дъжда, всичко е наред за сега. Намерихме пролука, добро време, в което да наместим въпросния мапинг. А, и мисля, че всичко ще е наред. Единственото, с което не мога да се преборя, е, че нямаме топла вода. И след всичко, което преживяхме вчера на този студ, би било прекрасно, нали, все пак в 21 век да реагират веднага въпросните общини и политици, но а, да. Ето, неизбежно. А, а като упрем до този момент разбираме колко важна всъщност е политиката, защото така е. А, тя се отразява директно на бита ни, но аз много ви благодаря и на двете. Тодора Радо, Радева от прочети София и Полина Герасимова Полиформа, която е авторка на 3D мапинга, който ще видим до вечера на Националната библиотека Свети, Кирил и Методи, за това, че бяхте с слушателите на Хоризонт Благодарим и ние за поканата и очакваме всички от 9.30 пред Националната ни библиотека Свети Кирива методи да посрещнем заедно 24 мая. Със едни светлини различни от тези на мълниите, нали? Така? А, да, със <съща> сигурност.